2. A tulajdonoson kívül egyelőre még senki más nem tudott szépséget felfedezni a mcwhite melletti házban. Dobozalakú épület volt, több mint száz éve építhették. Négy kis szoba volt az alsó szintjén, s a felsőn, a ferdetető alatt még kettő. Azt szólt mellette, hogy nem került sokba. Jó masszívnak látszott, kandaló volt a nappaliban, és egy kis emelkedőn állt, úgyhogy a homlokzati szobákból kitűnő kilátást nyílt a tóra és a tó körüli dombokra. Klementék az idén, a belső festést végezték el, és felcsiszolták a padlót. Úgy tervezték, hogy az ütött kopott viharvet külső rész festésére, jövőre kerítenek sort. Aztán kiverjük a két homlokzati szoba közti válaszfalat, és egy tágas nappalit alakítunk ki belőle, mondta Ralf. Aztán persze még ki kellett írtani a ház körül elborjánzott ajnövényzetet, hogy virágokat lehessen ültetni, és be kellett tüvegezni a verandát. Három-négy év is beletelik, amíg olyan lesz ez a nyaraló, ami ennek szeretnénk, jegyezte meg Ralfa a reggeliző mellett egy július végi hétfő reggelen. Csak lassan haladhatunk, mert a cégnél rettenetes a kiadásunk. A homlokát ráncolva harapott bele egy pirítósba. Amilyen ötletei örninek vannak, csak úgy nyelik a pénzt. Ralph szabadságát töltötték a nyaralóban. Az öccse meghívására néhány napra kijött hozzájuk Eszter is. A sarkadra kellene állnod örni votrúffal szembe, mondta Eszter. Túlságosan engedékeny vagy vele, Ralph. Csökönyös, mint egy összvér, morgott az öccse. Beszélhet neki az ember. Az utolsó szelet pilítóst is befalta, felhajtotta a kávéját és felállt. – Na, azt hiszem, ideje overába bújnom és folytatnom a mázolást az emeletem, mondta vidáman. Hát, Hátilányok, mit fogtok csinálni? Hézel felpillantotta reggeli újságjából. – Én délelőtt bemegyek Vénbe, mondta. – Mára vagyok bejelentve a fodrászomhoz. – Van hideg hús és rengeteg paradicsom, meg saláta. Nyugodtan ebédeljetek csak meg Eszterrel, ha megéheztek. Ó, a fenébe is, egész évben csak két hét szabadságom van. Nem maradhatna a hajad most az egyszer úgy, ahogy van. Kerekarcával, piszeorrával olyan volt rá, mint egy csalódott kisfiú. Azt hittem, mellettem maradsz, és nézed, hogy mázolok, tette hozzá. De drágám, csak nem akarod, hogy úgy nézzek ki, mint egy boszorkány, kérdezte Hézel panaszosan. Szépnek kell lennem neked, vagy nem? Az olyan asszonyok, akik elhanyagolják magukat, könnyen elveszíthetik a férjüket. De nekem mindig szép vagy. Ráv megkerülte az asztalt és átölelte Hézelt, és a hajára fektette az arcát. Nem fogsz egy hamar elveszíteni. Hézel nem utasította vissza férje ölelését, sőt még viszonozta is. Ráv boldogan mosolygott a nővérére Hézel csillogó haja fölött. El tudod hinni, hogy egy ilyen klassz nő, mint a feleségem, pont egy magamfajtát választott férnek? Bizonyára megvolt rá az oka, válaszolt Eszter kurtam. De még mennyire, hogy megvolt, vágta rá vidáman Héző. Az első perctől tudtam, hogy jó férjem leszel. Gyengéden elökte magától a férfit. Nyomás, uram, várja a mázolás. Mikor rá felindult az ajtó felé, Hazel észrevette, hogy a sógornője szeme hideg, tudatos rossz indulattal szegeződik rá. – Röngen szeme van – gondolta. – Keresztül lát rajta, mikor megjátsza a szerető hitvest. – Vajon milyen mélyen tudnak a gondolataiba hatolni azok a szemek? – Gyorsan az alca elé emelte az újságot. Eszter felállt, hogy leszedje az asztalt. Hézel cigarettára gyújtott és belemélyedt az újságjába. Nem véve tudomásul az idősebb asszony szemrehányását, amelyet az ezüst eszközök csapkodásával jutatott kifejezésre a mosogatóba. Fejük fölött mind a ketten hallották Raf csoszogó lépteit, amint neki látott a festék kikeverésének. A makványtól körüli nyaralókhoz minden reggel egy kerékpáros kézbesítő fiú hozta ki a véni újságot. A mai újság két halálos balesetről is tudósított. Az egyik tudósítás szerint egy ács lezuhant az állványról, és szörnyet halt. Egy kis redő jelent meg hézel gondosan kihúzott szemöldöke felett. Ez nem jó. Letette az újságot, és ketftelenül szívta a cigarettáját. Semmi sem jó. Egy teljes hónapja nem tudott kitalálni semmit, ami biztonságos módszernek látszott volna a férje meggyilkolására. Mi haszna volt az újságokból? Az utóbbi hónapban minden este és reggel elolvasta a halálos balesetekről szóló tudásításokat, de semmit sem segítettek. Akár vakulásig is olvashatta őket. Most mégis újra kezébe vette az újságot, és másodszor is elolvasta a másik, a halálos autószerencsétlenségről szóló rövid beszámolót. Nos, egy autó. Ha csak egy kicsit is jobban értene a kocsikhoz. Elvégre csak lehet valamit csinálni egy motorral, hogy balesetet okozzon, nem? Csak hogy ő egyáltalán nem értett a motorokhoz. Persze a könyvtárakban bizonyára vannak műszaki könyvek, talán még balesetekről szóló könyvek is. Elnyomta a cigarettáját és felállt. A könnyű kékpondyula csak hangsúlyozta szőkeségét és szinte törékeny karcsúságát. Eszter már majdnem végzett a mosogatással. Ideje volt beágyaznia, rendbe tenni a nappalit és fellőtözködni a vénik kiránduláshoz, hogy eugene találkozzék. Sógornője megállt a hálószoba ajtajába, és elnézte Hézelt, amint gondosan keféli és igazgatja a haját, majd hosszadalmasan kikészíti az arcát. Jóságos ék, hogy te mennyi időt készülődsz, jegyezte meg végül csípősem. Nem tartom helyén valónak, hogy egy férjes asszony ennyi idő után még mindig rúzsozza iskenceficéje magát. Fiatal lányoknak való az ilyesmi, akik férjet akarnak fogni. Hézel tovább rúzsoszta a száját, de került a tükörben nője tekintetét. Hirtelen olyan utálat fogta el iránta, hogy majdnem rosszul lett. Eszter veszélyes, ezt egy pillanatra se szabad elfelejteni a tervezgetései közben. Azok az írtózatosan hideg szemek állandóan kutatják, kémlelik, semmi, de semmi nem kerülje el a figyelmüket. Eszter nem fogja elmulasztani az alkalmat, hogy elpusztítsa őt. Eszter a legveszélyesebb nő a világon. A katasztrófa előérzete egy pillanatra megborzongatta Hézölt, de csak tovább rúzsoszta a száját, és nem volt hajlandó az őt kutató szemekbe nézni a tükörben. Korán indult. Búcsúzóul megcsókolta Ralfot, megígérte, hogy amilyen korán csak tud visszajön, és fél tizenegykor elhagyta a nyaralót. Wayne harminc mérföldre feküdt mcquine -tól. Egyetlen nagyobb város volt köztük, Palmer. Amikor odaért, hézől lassan hajtott végig a fő utcán, amíg egy kis sárga kőépületbe meg nem pillantotta a feliratot. Palmeri közkönyvtár. Bátortalanul lépett be, nem volt járatos a könyvtárakban. A véni könyvtárnak tagja volt ugyan, de csak ritkán fordult meg ott. Meleg, napos idő volt. Hézzel ho ruhája élesen elütött a homályos környezettől. A fiatal könyvtárosnő, aki egyébként is jó megfigyelő volt, alaposan szemügyre vette Hézelt a kölcsönző pult mögül. Jó reggelt, köszönt Hézzel, és barátságosan rámosolygott a fiatal nőre. Tartanak balesetekkel foglalkozó könyveket? Úgy érezte, hogy az egyenes kérdés a legcélrel vezetőbb, így inkább elhiszik róla, hogy üzletasszony. A könyvtáros nő meghükkent a kifejezése, elárulta, hogy mást várt. Azt hitte, valami szép szerelmi történetet kér majd tőle. Valami nem túl nehéz olvasmányt, amely happy endel végződik. Balesetekkel? kérdezte vissza. Milyen balesetekre gondol? Bármilyenekre. Hézel bizalmasan nekidőlt a pótnak. Egy biztosítótársaságnál dolgozom, és valami statisztikát kell készítenem a... szóval baleseti kvótáról. Hézelt annyira elbűvölte a kvóta szó, hogy nem is folytatta. Nem emlékezett rá, hogy valaha is használta volna ezt a szót. Teljesen váratlanul ugrott be neki, de igen jól hangzott. A könyvtáros nő sajnálkozva csóválta a fejét. Ez nagyon kis könyvtár, nálunk még sohasem kerestek ilyenféle könyveket. Ebben a témakörben, mint bizonyára ön is tudja, a biztosító társaságoknak terjedelme saját könyvtárok van. Érdeklődjön talán a vállalatánál, ott bizonyára megtalálja majd, amit keres. Hézel torka összeszorult az ijedelemtől. Látta, hogy a fiatal nő az udvarias és türelmes arc mögött értetlenül kíváncsian kémleli. Bizonyára szeretné tudni, mi az igaz ők a hézel kérésének. Hézel megköszörült a torkát. Bosszús kis ránc jelent meg a homlokán, önmagát húzta csőbe. Csak hogy a vállalatomnak egyáltalán nincs könyvtára, nagyon kis vállalat, igazán bosszantó, azt hiszem máshogy kell próbálkoznom. Págyattal rámosoljott a könyvtáros nőre, és már a kilincsen volt a keze, amikor a fiatal nő végre észbe kapott, és utána szólt. Ha érdekli az otthoni balesetek megelőzéséről, van egy-két könyvünk. Ó, én egyáltalán nem ilyesmire gondolok, felelte Hézel az igazsághoz híven, és kinyitotta az ajtót. Mikor újra a kormánynál ült, és vén felé hajtott, felmérte, hogy mennyire volt indokolt az ijedelme. Kétségtelen, hogy hibát követett el, de vajon mennyire súlyosat? Minden nem jóvá tehetetlen gondolta, és vigyázott, hogy ne lépje túl a hatvanas sebességet. Mert a legrosszabb esetben is mit gondolhat az a nő? Esetleg töpreng egy-két napig a dolgom, aztán vége. És nem mondtam meg neki sem a nevem, sem a címem, mondta ki Hézel hangosan. Fogalma sincs róla, ki vagyok. És ez a fontos. A könyvtárosnőnek fogalma sincs róla, hogy ki ő. Hézel lassított, elővette zseppkendőt a retiküljéből, és megtörölte berítékes arcát. Mi értelme olyasmin rágódni, ami már megtörtént? Mikor várja a vörös malom és Júcsim? beletaposott a gázba. A vénytől néhány mérföldnyire lévő malom kezdetben joggal számíthatott arra, hogy a legelitebb körökből kerülnek majd ki a látogatói. Csak hogy a városnak a rosszabbik oldalán, a rosszabbig országút mentén volt, így azután a legelitebb körök csak nagy ritkán tisztelték meg. A vezetőség hamarosan kénytelen volt szemet húzni, hogy ingújas alakok bukkannak fel a táncparketten, Mértéktelen ivászatok folynak, és lármás verekedések törtek ki a bárban, és szenvedélyesen szerelmeskedtek a boxokban. Mivel kevés volt a vendég, és ennek a híre hamar elterjedt, logikus volt, hogy Hézel és Eugene éppen itt találkozott ebédekre meg vacsorákra. Az emeleten még külön ebédlők is voltak, ahol a meghitt együttléteket akár órákra is biztosították. Hézel egyszer-kétszer járt már az emeleti ebédlőkben is, amad ritka alkalmakkor, amikor megszegte a hitvesi hűséget. De Júzsinnal a földszinten ebédelt. Tudta, hogy egész jövőjük fök kapcsolatától, tehát úgy kell viselkednie, mintha csak most került volna ki az apácáktól. Vagy legalábbis nem régen. Amikor Júzsin meghallotta Hézel magassal cipőjének kopogását az egyébként üres étterem kövezetén, Felállt a sarki boxból, ahol ülni szoktak, és elébe ment. – Hello! – üdvözölte, és az órájára pillantott. – Még csak 12.30. Egy pontos nőnél nincs sodálatosabb teremtés a világon, drágám. Hézel nevetett, egy pillanatra kezet adott neki, majd leült vele szemközt. – Vélek, hogy túl sokra becsülsz, mondta. – Hát, ha csak akkor vagyok pontos, ha azt akarok lenni. Eugene elismerően bólintott. Így adja vissza a bókot egy hézel Lindsay. Clement javította ki Héző. Ja, persze, nem szabad elfelejtenem, hogy férjed van. Türelmetlenség váltotta fel az arcán a vidámságot. Az időt sem lehet visszaforgatni, igaz? Neked is van feleséged, emlékeztette Hézől. Van bizony. Mit iszol? Az első Martinit követte a második, a harmadik, majd a negyedik. Az ötödiknél, amely egyben az utolsó is volt, Júzsim megjegyezte. Pontosan olyan, mint a régi szép időkben. Egy kicsit nehezen forgott a nyelve, de tudta, hogy az ebéd, amelyet már megrendelt, majd rendbe hozza. Egy óra múlva ismét teljesen józal lesz, nyugodtan intézheti tovább az üzleti ügyeit. Csak hogy most új időket élünk, szögezte lehézol. Igen. Eugene elgondolkozva nézett Hazelre, és felemelte a poharát. Hát akkor igyünk az új fejezetre. Hézel vele hívott. Úgy érezte teljesen műve a helyzetnek. Az ebéd végén a cigaretta és a kávé közben Eugene váratlanul megkérdezte. Tulajdonképpen milyen ember a férjed? Mesélj róla. Fogta a csészéjét, és átült a box másik oldalára Hazel mellé. Szereted? Jó vele élni? Boldogok vagytok egymással? Karja hozzáért Hézeléhez. Kicsit oldalt fordult, hogy lássa az asszony arcát. A testi közelség felzaklatta Hézolt. Egy kicsit arrébb húzódott, mert az emlékek felkavarták a vérét. Lebigyeztette az ajkát. Raf, mindig jó hozzám, mondta. Csak hát nagyon sokat iszik. Na, nem úgy, mint egy igazi szeszkazán, nem ver, meg ilyesmi. Csak szóval rendszeresen iszik. A munkája után meg esténként. Sóhajtott egyet, és Júgyin ráemeltet űnődő kék szemét. Júgyin együttérzően bólintott. Nem lehet élvezet kibírni mellette. Ó, hát, hézzel vállat vont és kissi elmosolyodott. És ti, hogy vagytok egymással? Júgyin elnyomta a cigarettáját, és másikra gyújtott, csak aztán válaszolt. – Megvagyunk, mint a legtöbb házas pár, ahhoz képest, hogy mennyire különböző az érdeklődésünk? – Őt mi érdekli? – kérdezte héző gyorsan. – A komoly dolgok, a komoly könyvek és színderabok, irodalmi klubokba jár, mindenféle jótékonysági szervezet tagja. A világért sem járna bulikra, nem szeret táncolni, nem tudja megérteni, mi jó van abban, ha az ember elüldögél egy asztal mellett és egy kicsit kidug a hámból. – Akár fényes nappal is, mint mi most – hiszen ismersz régről hézel. nevetett szomorkásom. Hézel eltűnődött Eugene szavain, miközben kiítta a kávéját. Többet, mást is érzett a szavak mögött, összeférhetetlenséget. Lelki szemével már látta a okot. Hört kontra Hört, összeférhetetlenség, lelki gyötrelem okozása. Est is szeretik hozzátenni. Közben Eugene Hézzel finom vonalú profilját tanulmányozta. Az az ártatlanság és jó neveltség, amely ebből a nőből árad, még a jó istent is megtévesztené gondolta, mert hézőről épp úgy nem voltak illúziói, mint ahogy önmagáról sem. Nagyon is közönséges anyagból gyúrták ezt az esztényt. Jellemének valódi értéke tekintetében a felesége récső magasan fölötte áll. Ugyanakkor mennyi életkedv van benne? Mennyi bátorság, szívóság, lendület, vagy nevezzük, aminek akarjuk. Ami, Jugysin úgy érezte, nyilván mindenen át segíteni. Persze nem érdekes, hogy milyen belül gondolta. Legalábbis addig nem, amíg ilyen gyönyörű. Szép nő vagy, hézel, ugye tudod? Szólat meg önkéntelenül. Nagyon szép nő. Átölelte hézölt, és a szája megkereste a száját. Hazel engedélyezett magának egy mámoros pillanatot, viszonozta a csókot, de aztán eszébe jutott, hogy neki tervei vannak, és kibontakozott az ölelésből. De Yuji?" mondta komolyan, és megigazította a kalapját, meg összekócolódott haját. Eugene hátradőlt az ülésen és ránézett. Gúny és öngúny csillogott a szemébe. Mi az, hogy de? kérdezte. Mit szólna ez ráv, vagy a feleséged? Ja Istenem! Yuji nevetni kezdett. Szerintem ez nem tréfa. Ráf nem találná annak, meg a feleséget sem. Hézel még mindig komoly volt. Nem? Igazán nem? Yuji már nem nevetett. Neki támasztotta a fejét a box hátának, zsevébe mélyeztette a kezét, és kihívóan mustráltak hézolt. Itt vagyunk kettesben. Mind a ketten házasok, de nem egymással. És titokban találkozunk egy ilyen lebújba. Mégis mit gondolsz, mi lesz ebből? Vagy azt akarod nekem bemesélni, hogy nem gondolsz semmire? Te nem az a fajta nő vagy, aki csak úgy öntudatlanul sodródik. Ezt én nem nevezném sodródásnak, válaszolt Hézöl komolyan. Nem nevezem semminek. Olyan lehetetlennek tartott, hogy két ember, aki mindig jól érezte magát egymással, felelevenítsen egy régi barátságot. A sértett ártatlanság könnyei jelentek meg a szemében. Régi barátság! Szent Isten, felelte fakó hangon Eugene. Felállt, és a még mindig üres éttermen keresztül a bár felé kiáltott. Fizetek, kérem! De mire kiértek a parkolóba, és a kocsia mellett álló megszeppent asszony haján megcsillant a napfény, Eugene megvető tekintete megenyhült. Egy kevésbé vonzó nő esetében más férfi ilyen helyzetben bizonyára venni a kalapját gondolta. De hézel esetében Nekidőlt a kocsinak, és hosszasan belenézett a szép szemekbe. Tudta jól, hogy hajlandó lesz találkozni Hézölel, még a nő feltételei alapján is, legalábbis egy ideig. Így aztán tökéletes jókedvében nyitotta ki a kocsi ajtaját Hézőlnek. Akkor mához két hétre? kérdezte. Ugyanekkor, ugyanitt, ugyanígy, igaz? Hogy azután megtalálja a Hézel és Júzsina boldogságot az eszményi, plátói barátságban, majd elválik. Hazel hajtott Waynebe a fodrászhoz. Olyan erősnek érezte magát, mint még soha. Életében először a saját kezébe tartja a sorsát. Ezelőtt csak sodródott pontosan úgy, ahogy Eugene mondta. A legtöbb ember azt teszi: sodródik, elfogadja a dolgokat úgy, ahogy jönnek. Nagyon kevés embernek van ereje és akarata ahhoz, hogy maga irányítsa az életét. De ő még ennél is többet fog tenni. Ő, Hézel Lindsay nem csak a saját maga életét fogja megváltoztatni, hanem másokét is. Eugene-ét, Eugene, Eugene feleségéjét, sőt bizonyos mértékben Eugene fiájét és Ralph nővéréjét is. Összeszámolta őket. Öt ember. Ez a legtöbb, amit egy maga fajta senki elérhet. Élet és halál ura lesz. Amikor végzett a fodrásznál, megállt a véni könyvtár előtt, mielőtt visszahajtott volna a Makványtóhoz. Egyetlen napon két könyvtár is. Kezdek könyv moly lenni. Hézzel elmosolyodott a gondolatra, miközben fölment a lépcsőn. Annyira föl volt dobba, hogy szinte el se hitte, milyen pánikba esett délelőtt a pálmeri baklövése miatt. A véni könyvtárnak rendes tagja volt. Megpróbált valami hihető kéréssel előállni. Semmit se tudok az autókról, és most, hogy vettünk egy nyaralót, és azon az elhagyott úton kell vezetnem, tudja, nekem is meg a férjemnek is sevről lettünk van. Jó volna, ha kaphatnék valami. A könyvtáros nő szemtelenül hallgatta végig a nyaralóról meg a két kocsiról szóló fölösleges előadást. Egy pillanat, mondta, és keresgélni kezdett. Hézzel végignézett a sok ezernyi kötetet. Ennyi könyv között csak kell lennie egy-kettőnek, amely segítségére lehet, és ötletet adhat, hogyan hajtsa végre a tervét, ha már ennyire őrzik őket. Ahogy ott állt reménykedve a polcokon sorakozó rengeteg könyv között, olyan volt, mint egy sóvárgó gyerek a játékból kirakata előtt. A Chevrolet című könyvet vette ki. Mielőtt beindította a motort, fellapozta a tartalomjegyzékét. Azonnal látta, hogy túlságosan is műszaki jellegű a könyv. Nem volt egyetlen fejezetnek sem olyan címe, hogy mit csináljunk a motorral, hogy balesetet okozzon. Hazel keserűen felsóhajtott és elfordította a stuszkulcsot.